Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa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 فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر الحاضرين والمستمعين وصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون نرجو بإسلام awali ya yote baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye sambamba kabisa na kumsalia mtume wetu Muhammad ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na nafsi yangu pamoja na nafsi zenu moga Allah subhanahu wa ta'ala kama nilifahamishwa kwa sasa ni nafasi yangu hii kuzungumza machache na ndugu zangu wa islam Umuman na hasa kwa Salafiyin Kwa kweli ni furaha kubwa kukutana na masheikh mbalimbali na kufunzwa mbalimbali na kupata faida kutoka kwao ujuzi ilianza na sheikh wetu sheikh Abu Nafada Hussein Sembe tulipata faida nyingi katika muhadhara wake kadhalika na jana kulikuwa na masheikh mbalimbali Abdus Salam na Sheikh Riyadh na Sheikh Mawlid na vile vile shekhe wetu Sheikh Abu al usiku pia tulipata faida nyingi sana kupitia kwao Na leo pia vile vile al kadhalika tulikuwa na mashaikhi wetu wabora wawili Sheikh Abu Khawla ibn Abd pamoja na ndugu yetu Sheikh Abu Ayman Shirazi kwa kweli kem kem kwa mashikhe, ni faida kemkem tumezipata kutoka kwa mashehe hao ambao nimetangulia kuwataja basi na kusahau mc wetu wa kimataifa Sheikh Abu Muhammad Salim Duku zangu mimi sina jipya sana isipokuwa kukazia yote hayo ambayo yilitangulia katika mashaikh zetu. Kwa hakika kabisa ya hiyey sunna ambayo ndiyo njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wafuasi wa wake. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala ali basema kul hadhi sabili ad'u ila Allah على basirati ana wa manittaba'ani Sema yeye mtume Muhammad hii ndio njia yangu nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu mimi na ambao watakonifuata mimi Kwa aya hiyo tukiitizama tunaona Hiya muhimu rusul kulingania kwa Allah subhana wa ta'ala jambo kubwa Wa umuhimu. wa mitume wetu waliotangulia wote kazi yao kubwa ni kuwatoa watu katika visa kuwapeleka watu katika nuru na hivyo hivyo alkadhalika kuwatoa watu katika ukafiri na kuwapeleka katika imani na kuwatoa katika shiriki kuielekeza katika tauhid na kuwatoa katika moto na kuwapeleka katika janna kadhalika kuwatoa watu wenye uhizbia kuwapeleka kwenye as -sarafia. hiyo ndiyo kazi ya mitume wetu alifanya kwa weledi, mzuri kwa hikma ya juu sana na mipango na mikakati iliyoweza kutufikia kufika kwenye malengo hasa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefanya kazi hiyo na juhudi inaonekana alikuja hali ya kuwa ni pekee yake lakini tunashuhudia sote tukisoma katika tarehe aliweza kumiliki miji na wilaya na miji mbalimbali mbali, na dunia kwa ujumla waliofuata wakaendeleza gurudumu hilo ikawa tumefikia katika malengo makubwa sana kwa maana tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala sisi na kutupa thamara ya da'wa kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akatupa khilafa kadumu nayo kwa muda mrefu Lakini ndugu zangu daawa da'wa hii imejikita sana na kusimama katika misingi ambayo kwa misingi hiyo tukianza kuivunja hiyo misingi lam takun da'wa as da'wa yetu haiwezi Uwa ni sahihi na pia vile vile daawa yetu haiwezi kuleta matunda amalau malao tutaiacha misingi hiyo vyovyote vile ambavyo tutakajitahidi katika juhudi zetu na kupoteza wakati wetu hatuwezi kufaulu kama vile tunavyoona kwa uhalisia wa sasa daawa nyingi sana zimeasisiwa lakini hazikuwa na misingi sahihi ndio maana ni dawa tumfashila ni dawa zilizofeli kwa kiasi kikubwa sana sisi tunadakikana sasa tuiamshe dawa hii turudishe ile misingi ya sawa na tuwalinganie watu tuwalete katika njia barabara madhubuti ili tuweze kurudisha izaya yetu na utukufu wetu. Ndio maana misingi yetu mikubwa sana ambayo tunoilingania na ukiwasikiliza mashekh zetu wanatuambia ni ilmu. Ilmu ina mchango mkubwa sana kwa kile ambacho sisi tunakilingania. Na tukisema ilmu. Na tukiwauliza watu masala ilmu hatusemi ni lazima useme jamia tulislamia lakini ilmu inachukuliwa mahali popote pale ambapo pana mwalimu sahihi mwenye itikadi sahihi ya ahli sunnati wal imani afrika na arabuni na sembali mbali kwa sababu faljahilu لا يصلح أن يكون ضائعا وسباب mtu mjinga asilihi yeye kuwa ni mlinganizi wa dini Allah subhanahu wa ta'ala ndo maana nikatangulia aya inayosema kul الله sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa manittabani wa subhanallah Sema ewe mtu Muhammad kwamba hii ndiyo njia yangu nalingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ilmu. Kwa hiyo katika masharti makubwa ambayo tutaweza kurudisha utukufu wetu na heshima yetu katika jamii ni watu kulingania da'awa hii kwa Allah tena kwa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam atasema mimi na wale ambao wenye kunifuata mimi. Kwai basira hapo maana yake ni alilm. Kwa sababu da'ia lazima awaelekee watu wa dhalal, watu wa bid'ah. Kwa zile shubuhati zao wanazokuja nazo, kwai anajadiliana nao ili kuziika wazi. Yajadilhum billati hiya ahsan. Ajiliana nao wao kwa njia iliyokuwa nzuri. Njia nzuri ni ilmu Ndio silaha kubwa ya mtu ambaye ni salafi. Ili lazima watu wa bid'ah, watu wa au mane nao na kuelekeana nao katika swala la ilmu ndio maana Mtume Alihihi sallam na hayo pia tutakuja kufafanua, tutakuja kufafanua kuna baadhi ya kipengele kwa maana Mtume Alihihi sallam alimtuma muadhan ila Yemen alimtuma alimtuma Muadh ibn Jabal kumpeleka kule Yemen akamwambia innaka taati qauman min ahli alkitab hakika wewe unawaendea watu waliopewa kitab faliyakun awalu ma tad'uuhum ilaihi shahadata an la ilaha illa allah wewe unawaendea watu waliopewa kitabu basi kitu cha kwanza tokachokifanya wewe ni kuwalingania watu la ilaha illa allah kushuhudia kwa kwamba pana Mola apasai kuabudi kwa, kwa haki ila Allah au katika wa nyingine ila ilahi wahidu Allah wa muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala wa anni Rasulullah wa kwamba mimi ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kipengele hicho ni kipengele muhimu sana kwa sisi Walinganizi na tulab ililmu kwa ujumla hakikisha umebeba silaha nzito katika kupigana na adui kwa sababu wengi katika e, katika ahzabi mbalimbali katika zama hizi wamekosa silaha hiyo ya kupambana na adui isipokuwa wao silaha kubwa walikuwa ni maandamano silaha kubwa walikuwa ni hamasa na mambo mbali mbalimbali ambayo kama nyinyi mnayashuhudia katika zama zetu lakini kuna mambo pia yametajwa na mashaykhi zetu na ahlu ulimu pia wanataja masuala hayo baada ya kubeba ilmu hii ni watu kuilingania ilmu hii kuifanyia kazi ilmu hii mpaka sisi tuwe ni vigezo vizuri wa watu kwa yale ambayo sisi tumeyasoma yale ambayo tunajifunza kupitia wajibu wetu wema Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika kitabu chake kitakatifu wa man ahsana qawlan mimman daa ila Allah wa salihan wa qala innani minal Hakuna yoyote mzuri wa maneno na mzuri wa njia kwa hali yoyote kuliko yule ambaye analingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maana kulingania kwa kumfundisha mtu na kuwapa mawaidha wenye kughafilika wa amila saliha. Na akatenda matendo mazuri waqala innani minal muslimin akasema kwa mimi ni katika Uislamu. Huyo ndio mzuri wa maneno. Yule ambaye anawalingania watu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha na akatenda matendo mema. Kuwalingania watu kwa maana kuwafahamisha watu. Kuelimisha kuwa majahili na kuwapa waadhi wenye kughafilika. Yule ambaye analingania kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya Allah na akatenda matendo mema wapo wengine wanalingania kutokana na tarika zao na njia zao kwa maslahi yao sisi tusemwa walikullin darajatu mima amilu wama rabbuka bighafirin amma ya'malun kila mmoja katika hawa watu wa ahli sunna na watu wa bid'ah wana daraja kwa yale ambayo waliyafanya lakini Allah subhanahu wa ta'ala wa ma rabbuka bi ghafilin Allah si mwenye nyako ghafilika kwa yale ambayo unayafanya au unayafanya kwa ndugu zangu waislamu kwamba mtume alisa satwasallam baada ya kulingania anaonyesha matendo ndio maana akasema وانا او انني من المسلمين ميمي katika waislam kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala nabia ukisoma katika sura nyingine aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala arasema qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin Sema kika hakika ya sala yangu wa ya kichinjwa changu wa mahayaya, wa hai wangu wa mamati na kufa kwangu ni kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala bwana wa viumbe ambaye hana mshirika Hiyo ndio hali ya mtume wetu na mitume wetu walio walikuwa wao wakiyafanyia kazi yale ambayo walikuwa wakiyasema elimu wameibeba kisha wanayafanyia kazi katika kuwalingania watu ni towhid ukakataza bid'a ukakataza shirki na mambo mbalimbali ambayo yana khalifu sheria ya Kiislamu lakini pia yule mlinganizi analingania kwa hayo ambayo tumeyataja sio elimu tu peke yake inatosha kufanya kazi kuna mambo muhimu ya kuwalingania waislamu kwanza kabla ya mambo mingine hayo wale mambo makubwa ni mtu kuanza mambo muhimu zaidi katika da'wa kwa sababu wenzetu kama nilivotangulia wamefedi kwa sababu wao wanataka mambo makubwa zaidi tena ambayo ni katika matagaa, furu mambo ambayo si msingi wakaacha yale mambo ambayo ni ya msingi katika mambo muhimu sana katika mujtamaa wetu kuliko muhimu ni watu kufanya islahi katika itikadi kufanya islahi katika itikadi kuamrisha watu kufanya ikhlasi katika masala ibada lillahi azza wa jalla katika mambo muhimu zaidi na watu kukatazwa na mambo ya shirki wakataza watu na mambo ya shirki kadhalika na kuamrishwa watu kusimamisha sala na kutoa zaka na kufanya mambo wa fi'li na kufanya mambo ambayo ni wajibu na kuwacha mambo al -muharamad. na kuwacha mambo ambayo ni haram ya haram koi ikhlas kataza watu shirki kusimamisha kuamrisha watu masala kusimamisha sala na kutoa zaka na kufanya mambo ya wajibu na kuwacha mambo ya muharamati na hiyo ndio njia ya mitume wote walio njia yao ilikuwa ni hiyo sio njia nyingine njia ya mitume waliyotangulia ilikuwa ni hiyo kuamrisha watu kufanya ikhlasi katika ibada na kuwakataza watu na shirki kisha kusimamisha sala kwa sababu tutaona kwamba sala ni jambo kubwa zaidi Kuliko watu kupata serikali ya Kiislamu kumwabudu Allah kwa ikhlas ni jambo kubwa zaidi kuliko watu kusimamisha serikali ya Kiislamu ikiwa sisi watu wetu sisi au sisi duniani tumepata hiyo serikali lakini bid'a na shirkiati zimeenea حينما فاقت سيس وسب ولاتموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اني ابا مؤمن واغضبن الله سبحانه وتعالى وكلي وكمغوا لا مسيف hicho ndio kinachojulikana kwa muislamu. Haya mingine ni mambo ya ziada. Kwa hiyo kuwa na mambo hayo ya furu na kuwacha mambo ya msingi eh itakuwa haina maana yote katika Mujitama wetu wa Kiislamu na malengo hayatopatikana. Allah mtukufu anasema kwenye kitabu chake Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an kujitani buta hakika sisi tumepeleka katika kila umma mtume ili watu waabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na tawghut hayo ndiyo malengo makubwa ghaya malengo sisi ya kuumbwa wanadamu wote ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kujiepusha na tagut ama katika nyingine nasema arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu hakika au ama arsalna min qabl hatkupeleka sisi kabla yako mtume wa aina yoyote ila tulimpa ufunuo kwake yeye kwa kwamba kwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki نا ميمي نعبدوني نا ميمي نعبدوني لا حاجه نيتامغوريا kuwasema katika hadithi ile ya Muadh tukele kwa Yaman Mtume Alissa tukusalam alisema inka taati qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وewe utawaendea watu wale upewa kitabu lakini kitu cha kwanza ambacho utawalingania wao ni shahada waslimu wasema الله ilaha illa Allah wakikuitikia wewe basi wafundishe wao kwa kwamba Allah sala tano juu yao kila siku na usiku we hii ni kazi tuliopewa tuliovishwa wale ambao wote wamesoma na wakafuata haji hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kazi yao kubwa ni hii leo hii ikiwa tutotoka hapa tutakwenda zetu huko mfano bar sabit au kaf huko na, na sehemu mbalimbali kisumu wadi watu wamezama katika mambo ya ushirikina na mambo ya bid'a na ukafiri leo unawambia watu jamani ye serikali ya Kiislamu ni kitu muhimu sana sasa mtu amezama katika bid'a katika shiriki hiyo serikali ya Kiislamu ina umuhimu gani na sisi malengo yetu ni kupata janna pepo hatuwezi kuwa na serikali ya Kiislamu au kuwa na eh, kuwa, kuwa, ku, kuna viongozi wa islamu haitupi sisi tiketi au ruhusa ya kuingia peponi moja kwa moja la tunachoangaliwa ni la ilaha illa Allah kalima at ambayo inaangaliwa na ndio maana daawa yetu sisi Ulinganizi wetu mkubwa sana ni kulinganiana watu katika tauhidi kwa sababu Mtume Alihi satwasallamu Ndiyo kazi kubwa hiyo ambayo alikuja nayo. Na hakuna aya hata moja, hadithi hata moja inayosema kwamba tulinganiane watu kwenye serikali za Kiislamu. Hakuna hadithi hiyo wala aya hiyo pia. Ndugu zangu Islamu tukisema kama tukisema mambo haya sio kwamba tunakataa zisisimame serikali za Kiislamu lakini ikiwa serikali itasimama na itikadi zetu ziko tofauti basi itakuwa ni bure hakuna jambo tena kwa hiyo daawa yetu itajikita katika hayo ambayo mimi nimejaribu kuyakokotoa na kuyazungumza lakini ndugu zangu wa pamoja na hayo yote ambayo tutayasimamia mimi na wewe pamoja na ndugu zangu ni lazima tu ina subra katika hii dawa kwa sababu tunapata maudhi mbalimbali mbali na kutoka kwa watu vichaa mbalimbali wasiojielewa ni lazima tusubiri kwa kweli kwa sababu mitandao ya kijamii huko imechafuka wengine wanatukana wengine kadha na matusi mingine anguoni na wengine tuna uwezo wa kuwafanya mambo lakini tunawanyamazia tu kwa maana ule uwezo wa kumfanyia utemi kama wanavyosema tunao lakini ah huyo mjinga amwache azungumzie kwenye mitandao ya kijamii subra inatakikana sana kwa sababu udhiia Ndiyo njia ya mitume waliopita hiyo katika njia hiyo waliodhiwa watu na hiyo njia adawa iko hivyo hivyo njia adawa ni anna tariqa adawa laysa mafrushan bil njia adawa haikuwekewa red carpet kwamba wewe unapita tu safi hakuna mambo haya kuna vizingiti mbalimbali mbali. Ambavyo vile na wamepitia na waumini wanapita wengine kuwaa wengine kufanywa hivi wengine kufungwa wengine kupibwa, wengine kutekwa wengine kadha mambo mbalimbali manabii wetu walipitia wa nakadi wa kudhibati min qablika fasabaru ala ma kudhibu hakika ili kadhibish kwa mitume kabla yako wewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakasubiri kwa yale ambao walio kadhibishwa wa udhu hata atao masulana wakaudhiwa mpaka nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala nabii Musa alayhi as-salam aludhiwa aludhiwa apanishaye kuyasema ya la takunu kalladhina adha Musa ni ny ambao msiwe eh? kama wale ambao walimuudhi nabii Musa fabara'ahu Allahu mima qalu Wakana 'inda Allahi wajiha Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa kwa yale ambayo waliosema wali akawa mbeleza Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu mwenye cheo kikubwa ana manzila kubwa ana wajihu mkubwa Musa alayhi salatu wasalam kutokana na ile subra yake ambayo alikuwa ameifanya alifanya nini nabii Musa alikuwa ni mtu ana haya akai na watu akenda baharini huko anaoga sehemu za kujitenga wale ndugu zake akamwambia nabii Musa yuko nani anajitenga yule anabusha yule mwalijua dohilo hilo hilo basi takoje bana na busha sasa wakamtaftia kitu kibaya kwamba huyu mtu ana mzinga au kadha bali Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake alikuwa anaoga pembeni mguu zake zikachukuliwa na jiwe kwenye bahari akawa anaziita thawbi hajar thawbi alhajar mguu zangu hizo jamani zinachukuliwa na jiwe akao nazifuata. Kule anapokwenda wale jamaa zake wako kule. Kufika kule Nabii Musa akaonekana huriana liko uchi. yale ambao walikuwa ni mambo ya uongo, si ya kweli. Mtu katahiriwa vizuri, hana mzunga, Hana busha chochote. Fabara'ahu Allahu mima qalu. Allah Subhanahu wa ta'ala akamtakasa kwa yale ambao waliosema. Lakini hayo ni katika mambo ya subra muhammed alayhi salam aluudhiwa na makafiri mbalimbali na watu mbalimbali katika kaumi zake pia walimuudhi kwa kiasi kikubwa sana lakini yeye hakukata tamaa kwa sababu dai yoyote hawezi kukata tamaa akawaacha jamaa zake ni lazima da'i ni قوي tamaa na kuasirika na watu wengine mpaka nasra ya Allah subhana wa Taala pale itakapokuja wewe tu hivyo hivyo kuna watu wameacha daawa, wa ah. daawa, daawa kwa sababu kwa maslahi binafsi wengine walikata tamaa kutokana na maudhi wa watu kuna ah sisi singoje da'wa wakaacha da'wa kwa ndugu zangu kikubwa ambacho nataka kuambia nyinyi hulasa ni kwamba daaawa yetu ni kulingania katika islah daaawa yetu tofauti na watu wengine wao wanalingania katika mambo ya hukumu na mambo ya siasa na kusimamisha hudud biiqamati alhudud kutatbiku sharia fil baina an-nas ya watu wengine kwamba wao wana dil la kuelekeza daawa yao katika mambo watu kuhukumiana na kuitabikisha sharia eh, kwa watu hili jambo ni muhimu sio kama jambo sio muhimu lakini jip, lipo jambo aham lilikuwa muhimu zaidi sasa nitakuuliza swali wewe wewe unataka kusimamisha hukumu ya mwizi mkata mkono na unataka kusimamisha hadhi ya kumpiga mzinifu lakini kabla huja tatibikisha hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala alal mushrik wa mtu mshirikina silingania watu kwanza watoke katika shirki Watu wamezama katika makaburi ya masharifu, kugaragara, kuomba kwa watu wema. Kwa hiyo miji ya Kiislamu, ukichukua mkondo wa Kiislamu, ukienda Lamu, Mambrui, Swabi, pote huko kuna makaburi makubwa ya mabwana wakubwa na watu wanatoka sehemu mbalimbali Tanzania, wapi kila mahali. Wanakwenda huko kugaragara kuwaomba mabwana wakubwa ambao eti ni masharifu. Wakapeleka haja zao pale. Kama mtu labda hana mali atakunakuomba mali. Wingine ana mabinti hawajaolewa mpaka wanakaribia kuzeeka. Sharifu mimi nimekuja na mabinti wanne wakati vijana kisalafu kokotele. Wako tayari kwa kila dakika. Lakini yeye atatoka huko atabaka kwa Sharifu na kumuomba mambo kama haya. Ni nini ni kwa sababu tayari washasokoto na wamezama katika mambo ya ushirikini. Sasa hawa watu ndio watu wa kupambana nao. Tutakiwe usome vizuri kabisa tuanze kupambana na hawa watu. Tuahikishe tunato tunapotelezea mbali huko kabisa. Hasasasa katika mji huu wetu au mji wa Kenya. mufupi kwa sababu ahadi nyingi toaona zinaanzia huku hazabu ziko nyingi ni mji mgumu sana huu kwa sababu kuna makafiri na mahizbi na makurafi huku ni kama vile chimbuko Kule kwa tutapokea kila kitu sisi tunaiga kwa kutokea Kenya na daawa yetu pia hiyo ansari ambayo ilikuwa ni ansari hapo zamani kutoka Kenya maheshhe zetu masharifu na watu makurafi mbalimbali walisomea mbali, Kenya. Na upande wa mambo ya na mambo fulani maandamano pia na kila kitu tunaiga Kenya. Kwa hiyo sisi ni watu wa kuiga. Paka tumewega vitu vya kipumbavu sio tuna... hata vingine havisemeki. Kuonyesha kwamba mji huu ni mji matata sana. Sana. Na mahisibi wana nguvu na wako wengi. Tukenda sembali mbali Ima makafiri, ima Hizb. Kenda katika jiji kuu la Nairobi. Kwa sababu ndugu zetu upande wa pili ambao ni Waislamu wenzetu katika upande wa, wa kabila la Kisomali. Kuna kazi kubwa sana kwa wao. Kazi kubwa. Nataka juhudi maelfu ya as ambao ni wana nguvu katika kupambana na hawa watu katika masuala ya mambo ya kuizbia na mambo ya bid'a na mambo mbalimbali na vitu vya ukabila. Kwa ndugu zangu wa Islam, sisi kama nilivyoeleza kutangulia lengo yetu makubwa ni watu katika tauhid, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tuna imani kama vile alivyosema Sheikhul Islam bin Taymiyah, fahadhi dhunubi ma sihatiti tauhid khairum min fasadi ma hathihi dhunub hizi dhambi watu wanaozifanya pamoja na utauhid yao kuwa sahihi ni bora zaidi kuliko watu kuharibika tauhid pamoja na madhambi kwa hiyo ni lazima tusahihishe sisi tauhid yetu hata shekhuna رحم الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي ماذا قال؟ كما "إن إفساد علماء السوء والأحبار والرهبان وقادة البدع أشد وأخطر من إفساد الحاكم وغيره". أنا أسمع حقيقة إفساد العلماء والوعووني وباء ولا مكاسس ما na viongozi watu wa bid'ah ashaddu wa akthar ni wabaya zaidi na ni hatari zaidi min ifsadil hakim ulikokuharibika mtawala na ndio maana ukisoma nususi mbalimbali utaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea sana wale wafuasi kumanyia alkitabu kwa nini mnafanya hivi kwa nini mnafanya vile mnafanya hivi lakini utakuta Qur'an haikumuelekeza haki moja kwa moja mtawala Qur'an yenyewe ukiisoma utakuta sana imeelekeza watu kwa sababu hawa watu hasa watu wa bid'ah na mahizbi wanawadanganya watu na watu wanawapenda wao wanakuwa kwa wao bi aqwalihim wa, wa manahijihim wanakuasika kwa wao kwa maneno yao na manhaji zao na wao wanawafuata hawatu wa yidhilluna an manhaji kwa sababu na wao wanapoteza watu katika manhaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yao wanawadanganya watu nasimama kwenye mimba wanalia kwenye mimba nasema maneno mbalimbali kuwadanganya watu wengine na ku machozi mbalimbali mbali, na wengine katika uongo wao wakasema kwamba wao wana siri wanakwenda na manhaji ahli sunnati walijamaa, kwamba wao pia ni masalafi kuna watu wako hivyo sasa katika jamii yetu hii tulipo nayo katika mji wetu huu wa Kenya majirani zetu sisi kuna sampuli ya mkorogo uko hivyo kwanza tunapambana na watu ambao wao wanadai ni masalafi lakini wanawapiga vita masalafi. kisha tunapambana na watu ambao ni makufari ambao wanaopiga vita Uislamu kisha kuna hawa masufi watu wa maulidi na makhorafati wao nao pia tunapambana nao kwa sampuli nyingine kisha tunapambana na wanasiasa wanawadanganya watu mambo mbalimbali kwa hiyo ni jambo zito kwa kweli ni mzigo mzito na watu ambao ni mafisadi zaidi ni hao ambao wanaosema sisi ni masalafi alafu wanapiga vita masalafi hao ni akthar kuliko al -kuffar. kuliko makafiri yani wana athari kubwa sana katika da'wa yetu kuliko wale makafiri na wale ambao ni watu wa bid'a washajitenga sasa muislamu lazima uwe na ukupambanuke wewe ni nani wafanya da'wa na nani hukupa pamoja na nani So ujifanyie tu wewe bwana mimi ni salafi bwana sasa watu hawa wa sampuli ambao wasieleweka so siku zote napiga mfano huu kwamba wamekaa kama vile sigara nyota sigara nyota mnaijua kule kwetu kuna sigara nyota kwa maana uso wakavuta huku na ukavuta na huku. hakuna kile hii inaitwa sigara nyota na nielewe kwa ma yeye ajifanya salafi na huku wanaungana na mahisba pamoja hatutaki watu wa sampuli hiyo kwa ndugu zangu Tunakazi tuna kazi kubwa kupambana na hawa watu na kurakiz manhaji yetu kuwafahamisha watu kwamba yule siye. na huyu ndiye huyu ni safi huyu si safi huyu kadha una kadha na sisi sio ambao tunatoa red card kwamba sisi tunatembea na red card zetu zale kwamba huu utampiga red card na huu tunampiga yellow card. Ha. Hile dao wenyewe ule ulinganizi wako utajipambanua kwamba wewe uko na nani, washukia kwa nani, mtu fulani. zangu Islam hao ni upande mwingine nao Wana vikao wa vyao wa mbalimbali na mashehe alhamdulillah wanabainisha kwa wazi na wanaweka wazi kabisa ni mwenyewe tu kwa wale ambao sioitaka haki wanasema ah waislamu bwana wanatutatiza bwana mimi mimi bwana sijui ni wapi bwana We ni muongo mbona utatiziki pesa zako unaziweka kwenye benki gani iliyokuwa bora benki fulani bwana ndio bora best unaweka pesa za lakini ukija kunyoislamu sema ah, bwana jamaa hawa watu tatiza kabisa ukiona hivyo mtu anasema neno hayo unajua huyo ni mwongo kwa hivyo ukipambana na hawa watu mara kuna masufi huko sufia katika janibu at nao wao kazi yao kuleta azkari mbalimbali za kisufi na kazi yao wao ni kuwahimiza watu kutoka e, na kwenda starehe huko kama mnavowaona na kuwavuta watu jambo lao ni kuletea umuhimu jambo lao ni na kutoka tu basi basi na, na kuangalia itikadi zao yani kuna watu hao kazi yao kubwa ni kuamlisha watu kutoka tu bana tutoke akishatoka labda kufika kule kulingania maneno ya sawasawa sawa. kwanza tu akianza kulingania lingania bida kwanza kabisa kenda na, na misikiti yetu umewaji kuna misikiti hiyo mingine atasimama yule mtu atasema eh salamu natasema sijui kwa dini kamili baada ya dua sasa hii baada ya dua imetoka wapi yani ile neno la kwanza leo ni bid'ah baada ya dua kwenye sala hakuna dua baada ya sala ni azkar mtume aliye salamu ndo alizofundisha kwa mtu kama huyu ni jahil murakab dhakana afundishwe asitoke kama kutoka aende ya kasome na Saudia, Arabia na na katika zile maraakizi zetu ambazo zinalingania katika sunna kwa njia zote hizi ni njia za bidha zote wa hadhi kulluha kulha turuqan mubtadaa njia zote hizi ni njia za watu wa bid'ah ambazo hazitakikani watu wazifuate na sisi tufuate njia moja wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subla fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasa'akum bihi la'allakum tattaqun hii ndiyo njia yangu iliyonyooka basi ifuateni na wala msifuate vijinjia vidogo vidogo kwa maana njia za watu wa bid'ah mahisbi msifuate njia hizo njia ni moja tu yake wala hakuna njia nyingi wewe ndugu zangu wa Islam tusiwe kwamba kama yale maneno wanayosema wa Kristo kwamba hao wanapitia kwa Muhammad na sisi tunapitia kwa Yesu. Ah, ah, sisi hatuna mfumo huo. Mfumo huo upo kanisani. Lakini sisi tunapitia njia moja. Ikiwa katika njia hiyo haupo, basi tuna kuhesabu wewe haupo. Huku kwingine nao utakuta kuna hizb al nao hao wanaleta balaa kubwa ni wanasiasa kama wanavyosema wao wenyewe njia yao ni njia ya kisiasa wala hawashughuliki na mambo ya kiroho wala mambo ya kujenga misikiti wala nini wao washughuliki hivyo kama vitabu vyao vinavyosema na mambo Ruhiyan wala khairiyan ni kitabu chao nasema mambo haya na wao wengine pia wauliza nasema hivyo wao hawajengi madarasa hawajengi misikiti hawanaheri zozoti kushirikana nazo wao kubwa zaidi akienda kisumu Wakifika kule au akienda kwenye makaburi wanatwa, Wanagara kwenye makaburi anawaambia watu bwana simamisheni dola ya kiislamu sasa tukifa na mufti wetu au hakimu wetu ikiwa ni kurafi eh yeye ndo mwenye kushika hatamu ya dola ya Kiislamu na watu wanakufa kwenye ukurafi na kwenye maulidi itasaidia nini sasa? Ndio utakunda peponi. Haisiku na peponi. Wewe huu ni ujinga uliopotokea ujinga wa kimataifa ambao usiohimidiwa natakikana tuwarudishe watu hawa kutoa katika dhalalati katika hizbiyat tuwatoe katika mambo ambayo wameyakosea tuwarudishe katika usawa ambao sisi tunoutarajia katika kudeta islahi katika mujtamaa wetu kwa kumalizia haya jana ilisomwa lakini mimi kuirudia kwa sababu ni msemaji tofauti sio mbaya kwa sababu njia yetu ni hiyo hiyo moja allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amirissalihat la yastakhlifanhum fil ard kama istakhlafalladhina min qablihim wa yumakkinan lahum dinahum alladhi irtada لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فؤلاء هم الفاسقون الله سبحانه وتعالى أمعاقيدي والذين آمنوا فيكتمين لو كتندا ماتندوا ميمن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا فكتندا ماتندوا هؤلاء كما الله سبحانه وتعالى atawafanya wao kuwa kama vile wafanya wale ambao waliopita kabla yenu na atawamakinisha nyinyi katika dini ambayo sisi tunairithia na atatubadilishia sisi baada ya hofu kuwa ni amani anaamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala mshirikishi Allah na kitu chochote na atakayekufuru baada hapo basi mtu huyo ni atakuwa nifasi mpaka Sheikh Rabia anasema Sheikh Fawzan Sheikh wa yuridun قيام دولة اسلاميه قبل تطهير البلاد من العقائد الوثنيه المتمثلة في الموتى والتعلق بالاذره لا يختلف عن عباده اللات والعزى ومناته الثالثه الاخرى انا سمع شيخ فوزان انما هو وقت ونطاق استمامشه دوله قبل يا miji na itikadi mbalimbali za kuabudu mizimu e, na kuabudu wafu na watu kushikamana na mambo ya makaburi ambayo ibada ambazo hazina tofauti na lata wa Uzza wa manata athalitha ukhrat hakuna tofauti wale ambao wanaabudu Lata wanaabudu Uzza wanaabudu Thalitha Manat ni watatu wao bali tazidu alaiha anahum yuhawiluna muhalan bali inazi, inazi, ina, wanazidisha juu yake wanafanya mambo ambayo hayawezekani hayawezekani watu wanaabudu makaburi wanafunga maiilizi wana lala katika sehemu mbalimbali kuwa, kuwa watu wema wanaudhaniwa kwamba ni masharifu wakubwa eh, na mawali wakubwa madarwish wakubwa Watu wanafungamana na watu hao na kuwaomba watu hao afaraaitumul lat wa aluzza wa manata thalitha alukhra wanaaabudu watu hao alafu wanataka kusimamisha deula ya Kiislamu hilo jambo haliwezekani hata siku moja kwa hiyo wanatafuta utukufu utukufu mkubwa kabla wanatafuta mambo ambayo ni ya furu' mataaga قبل ان يتكelez مambo ya misingi amesema mtu mmoja wa man talaba alula min ghairi kidd adaa al umra fi talab al muhali taru من izza thumma tanamu layla yaghus al bahra man talaba al laali anasema mshairi mmoja na mwe ni kutafuta Allah al'umra fi talabi al -muhali. Atapoteza umuri um wake katika kutafuta jambo ambalo lisilowezekana. Tarum li'iza wewe unataka utukufu thumma tanamu layla kisha usiku ulala wakoroma yagusul bahara man talaba al-lali. Atapiga mbizi baharini yule mwenye kutafuta lulu. Wewe lulu inatafutwa baharini bwana. Haitafuti kwenye majabali. Kwa sisi tikitaka lulu na utukufu huko kwenye tauhid kumhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala kuwalingania watu katika mambo ya ibada kumhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala na kuwakataza watu na mambo ya shiriki lakini daawa yako ikiwa ni kudandia-dandia mambo kwa kweli hatuwezi kufika kwa hiyo mtaishia hapa insha Allah tukipata nafasi katika sehemu nyingine katika majalis nyingine هكذا تتاندليا اللي ambayo tutakuwa tumebakisha الله fikum jazakumullahu khairan subhanakallahuumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa